Бо як не говорив, це все ж ніби рідні брати, руські з поляками, з одного кореня пішли, Слов'янського. Тому й затримався надовго в Кракові. Тому й їхали до нього сюди гінці від Василька у важливих справах. Та й послід, що ж їх земель, його тут знаходили. Сьогодні схвилював Данила в них Борис. Це вже друге приходить він від Олександра Невського після доброславеного весілля. За вікном шумить дощ, краплини стукають у шипки. Данила дивиться на похмурий сад, де під нахмареним небом чорніють дерева. Раптом повертається до Бориса. «А ще князь Олександр що мовив?» Борис притишеним голосом відповідає. «Нічого, оце князь Олександр глаголив, і митрополит Кирило». Данило знову повертається до вікна. Он дружинник пробіг, зігнувшись від дощу. Брюзки розлітаються з-під ніж. На калюжах схоплюються бульбашки. У ринві вирокотить вода з даху. «Татари рушили», – сам собі в думках говорить Данила. Зухвало лізуть, треба бити їх». Хан Неврюй розбив військо Андрія Ярославича, зятя любимого, не разом не баченого. «І сюди, певно, куремса піде». Здогадається нечестивіще і на півночі, і на заході проти них. За одною думкою виступають. Обернувся до Бориса. А ти давно, князя Андрієм, і мою дочку доброславу бачив? Давно перед бойовищем бачив? Звідки ж знаєш, що вони живі лишилися? Живі лишилися, скоромовкою відповів Борис, хоч і заспокоїти Данила. «Сам з дружинником розмовляв. Він до князя Олександра привіт від князя Андрія привозив. І Андрій Ярославич, і дочка твоя, Доброслава». «На північ від Новгорода виїхали. Не можна було лишатися дома, бо татари люди схоплять, уб'ють. Треба на якийсь час від них далі сховатися». Борис уже втомився стояти, старечі ноги ниють. «Поїхала, – думає голос Данила». «Жива дочка моя!» і Він цеплющує очі і уявляє собі доброславу в останній день перед виїздом з батькового дому. «Іди, Борисе, до Двірського Андрія. Скажи, нехай нагодує тебе, як треба буде, покличу. Зачекай, скажи Двірському, нехай тобі щодня меду дає». На Борисовому обличчі заіскрилася ледь помітна усмішка. Він низько вклинився. завжди князь Данило вгадує його думки. Поки Данило розмовляє з Борисом, папський легат Опізо ходить ображений по світлиці. Він морщить лоб, надимає губи, поглядає скоси на княжого Двірського – Ручка підходить до нього. «Може, князеві скажеш, що я піду вже?» «Ні, він звелів мені, щоб я попросив тебе зачекати. Він зараз буде вільний». А Піза міряє кроками світлицю з одного кутка в інший. «Плано Карпіні», – оповідав про цього князя, як він зустрів його. «Вічливо, сердечно, що й обдарував. Довго тоді Карпіні хвастався князевими подарунками». А тут Данило сам у гостях у краківського князя. А приймає посланця папського невічливо. Опізо крутнувся в кутку, пішов до столу і сів. І цей двірський сидить, не врухнеться. Опізо підвівся, час уже йти. Нехай князь йому сповістить, коли буде вільний. Та двері відчинилися, і вклоняючись, вийшов руський червець. Сердитий опізо здивувався. Просто від ченця князь так довго тримав, розмовляв з ним. Борис, побачивши пихатого католика, зобразив на обличчі смиренні стіпола уклонився папському послові і позиткував до дверей. Двірський підвівся за столом і підійшов до легата. Прошу очи до князя і відкрив перед ним двері. Опіза, не кваплячись, попростував до княжої світлиці. Данила, чимно привітавшись, запросив сідати. Опіза дійшов до столу і, ледь схиливши голову, процідив крізь зуби. Князеві Руському посол не папи вклоняється. Данила спокійно відповів. «Посла папи римського, леата Опіза, вітаю щиро!» і сів. Опізаний, втрачаючи бундючності, продовжував. «Папа римський, інокентій четвертий, послав мене до тебе, князю, зі своєю булгою». Він простягнув столом руку з затиснутим у ній пергаментом. Від пергаменту звішувалась велика червона печатка на шовковій шворці. Данило взяв пергамент, поволі розгорнув його і почав читати. Тепер О' Пізо мав ну, можливість роздивитися князя ближче. Багато чув він про нього в Римі від тих, що до Данила приїздяли. Загадкова людина, казали про Данила. Так, загадкова є. О' Пізо підшокував підходяще слово. Та він, цей руський князь, вартий багатьох королів. Всі зараз читають буллу, і жоден м'язний поврухнеться на його обличчі. Не здогадаєся, що він думає. Нічого не написано на застиглому власкавій усмішці обличчі. Його таке важко розпізнати, цього руського князя. Ніхто не заважає легатові. Є час роздивитися в обовдаря Галича і Волині. Данило, мов, забув про гостя. Поринув у каламутному потоці кучерявих пишномовних закрутів папського послання. Інокентій четвертий читає Данила Раб рабів Божих всім вірним Христа в королівстві, Богимії, Моравії, Сербії і Помор'ї, Посилає привіт і апостольське благословення.